Ричард Бах. Няма такова място. Далеч. Превод от английски, неизвестен. Каитанка, инфо. Рей. Благодаря ти, че ме повика на своя рожден ден. Твоят дом е на хиляди мили от мен, а аз отправям на пътешествие само в особени случаи. Рожденият ден на Рей, това е точно такъв случай и аз съм нетърпение и очеквам срещата с теб. Б. Рей. Лъч. Англа.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 Разбира се, аз отивам на рожден ден, отговорих аз. Какво не разбираемо има? То помълча, а, когато стигнахме до гнездото на Бухала, каза, могат и милите на практика да ни разделят за приятелите ни. Ако ти искаш да си за нея, нима вече не си за нея. Малката Рей поръсна, и аз отивам за подарък при нея на рождения и ден, казах аз на Бухала. След разговора с колибрито, ми беше странно да изговорям думата отивам, но я произнесох така, че бухалът да ме разбере. Той също летя мълчаливо. Това мълчание беше изпълнено за доброжелателност, но когато ме остави цял и чита в дума на Орела, промалви, аз разбрах съвсем малко от това, което ти ми каза, но най-малко от всичко разбрах, защо наричаш свой приятел малък. Разбира се, тя е малка, отговорих аз, защото още не е станала възрастна.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 края на пътя той промови, знаеш ли, аз разбрах съвсем малко от това, което ми каза, но най-малко разбрах това поръсна. Разбира се, поръсна, отговорих аз, Рей се приближава към това да стане възрастна, и още една година я дели от детството. Какво непонятно има в това? Това, което ти каза, въобще не означава, поръсна, той се вдигна във въздуха и се скри от погледа. Аз знаех, че чайката е много мъдра птица.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 Ти ще можеш да виждаш техните златни очи, да доксваш вятъра, които пронизва бърхетните импера, за теб ще се открие радостта от полета, извисявайки се, радостта от полета, реейки се над света и всички негови грижи. Ти можеш да оставаш в небето, колкото пожелаеш, да да пропилеш нощта, да посрещнеш изгрева и, когато почувстваш, че е настъпило времето, да се върнеш долу. Твоите въпроси ще получат отговори и всичките тревоги ще се разсеят.